Чого доброго від нього чекати? Тож брела навпростець перемерзлими штивними ногами. Вітер повз неї, вона повз вітер, думаючи про своє. А думання було завжди однаковим. Зараз знову не вистачить техніки. Камеру, розбиту й розхитану, яка навіть фокуса не могла докупи зібрати, хтось підмінить на цілковиту купу металолому, не додавши мікрофона. Оператори вимагатимуть хабара, Бойкотуючи все за старим принципом, якщо ви думаєте, що нам платите, то думайте, що ми вам працюємо. І знову зняте буде виглядати негативом чорні постаті та сині дерева. Знову плакатиме режисерша Ірка, і Тамара не знатиме, що робити далі. Шофер втікатиме з майданчика, аби пограчувати, досліджуючи далекі задвірки на маршруті вокзал, центр видурюючи із провінційних хлопухів, яку десятку, а потім кричатиме, що він не може без туалету і мусить їздити за потребою аж на базу. Тамара ще пробуватиме довести, що подібна служба є у кожному місці їхньої зйомки, і руки у неї будуть трястися, аж доки шофер не спиниться посеред дороги і не скаже. Все, бензин скінчився. Тоді вона витягне останню двоячку і тецне у нерухому шоферову руку, і Рафик зрушить доплететься до чергової заправки, і доки у його дранти в усередину зальють дешевого бензину навпіл з водою, зайде сонце. Смугаста хмара потрясе свіжим сніжком, натура щезне разом із світловим днем і надією зняти хоча б половину. Світляки будуть просити кави і їхній рефрен. Хто сьогодні виставляє, гармонійно і сподівано вивершуватиме день. Коли наполовину з бідою таки доповзуть до мосту і з'явиться нарешті довгоочікувана баржа, сяде остання батарейка. І вся команда із неймовірною жвавістю змететься до смердючого рафика, майже репетуючи «Ура!». І тоді Тамара збайдужіє до решти, розраджуючи себе «Так завжди, і до цього треба звикнути». Десять процентів із ста, Їхній невмирущий девіз. Потім зацьковано дивитиметься на екран, втягнувши голову у плечі, відчуваючи смак чергової поразки, який у неї набирав смаку велокордину. Це телебачення знову перемагало. «Віват тіві віват» було написано у неї на плакаті, прикріпленому до дверей поруч із підковою. Таким плакатом привітала її Ірка на день народження, маючи на увазі не тільки роботу, а й її ініціали. Тамара Вельонна. Трохи неоковирний фонетичний гібрид грузинсько-польського спадку скидався на пишний італійський, хоча насправді лише означав у поляків фату, перепавши їй у прізвищі матері. Ім'я залишалось хіба як згадка за батьком, що служив у неподалекій військовій частині, говорив гортанною мовою, і вив'яли в усю жіночу половину села, покинувши її задля якогось училища. Всі потроху забули вогненного грузина, лише мовчазна Орися, користаючись того, що числилася сиротою, і нікому було проклясти, затято виносила собі донечку, вимолюючи у Бога схожості з батьком. Але що Бог був дуже неуважний, то в очікуваного скарбу лишився лише батьків голос та очі. Проте й цього Орисі виявилось досить. Більше на жодного чоловіка так і не глянула, хоч і грузина не шукала. Ніхто її подвигу не зрозумів. Однак до всього звикають, тож хай тягне свій віз, якщо дурна. Тому у спадок від другої батьківщини дитина отримала лише нім'я, яке інколи видозмінювалось у Тамріко. Того її, як і матері, вистачало. Екран мелькав. Мані, мані, мані співала Аба ось уже кілька десятків років. Завтра кілери від газет жваво розітруть тебе по стіні, використовуючи зацвілі й затерті метафори, наче помщаючись за щось їм лише відоме. Що ж, усім їм треба їсти, і суддям, і шефові, що перестребом опинились у цій гранітній мортирі котра кожного дня когось вистрілює під військовий цвинтар, да дідько каже «Добраніч» і де після нічних монтажів ідеш у таємничу пітьму, як перша жінка під лід, лаючи і ту хвилину, коли тебе заціпило на ідеї, як голодного на салі, яку всі мають за ніч за що, розтягуючи по кутках оті рештки, що іще можна на них заробити».